תשחט החטאת לפני אדוני קודש קדשים היא הכהן המחטא אותה יאכלנה במקום קדוש תאכל בחצר אוהל מועד כל אשר ייגע בבשרה יקדש ואשר ייזה מדמה על הבגד אשר ייזה עליה תכבש במקום קדוש וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר ואם בכלי נחושת בושה לה הוא מורק ושותף במים, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קדשים היא. וכל חטאת אשר היא יובאה מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף.